Rugăciune pentru porunca și taina fecioriei. Doamne, Iisuse Hristos, a toate știutorile, Te iubim, Te stăbim și-ți mulțumim, fiindcă prin pilda celor zece fecioare, taina și porunca fecioriei ne-ai descoperit. De aceea, de sine s-au lepădat, cei ce fecioria și-au păstrat, și crucea călugăriei au luat. Atunci, paramanul pe spate i-l-au așezat și în nons, în custiu sau în lume, ți-au urmat. Pentru că sunt oameni care s-au născut așa din mamei lor. Deci, așa le-a fost dat. Dar sunt oameni pe care oamenii i-au făcut fame și sunt oameni care s-au făcut oameni pe ei înșiși pentru părăția cerurilor. Despre aceștia care sunt fără plihană, s-a zis, aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceștia sunt care merg după el, și oriunde se va duce. Aceștia au fost împărați dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu și mielului, iar despre fecioare s-a prorocit. Fericită este cea stearpă care nu s-a pungărit și care n-a cunoscut pasul păcat, iar va avea roadă la cercetarea sufletelor Dor, tu purtând crucea, le -ai Fericite sunt cele sterpe și pântecile care n-au născut, care n-au arătat, căci fecioria este răbdarea ispitelor și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.